Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, întâlnirea frumoasă pentru sufletul creștinului, întâlnirea frumoasă pentru aceste vremuri în care parcă mai mult ca niciodată simțim nevoia să cunoaștem oameni frumoși, să ne împărtășim de trăirile și de cuvântul acestora. Este o bucurie pentru mine să-i spun bun venit în Valea Jiului, bun venit aici în biserica ce are hramul ocrotitoarei Minerilor, Sfânta Mare Muceniță Varvara, domnului Cornel Ciomâscă. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Un om drag Văi Jiului, locuri dragi invitatului meu de astăzi, pe care îl leagă o strânsă prietenie de județul Hunedoara în general, de Valea Jiului în special, de părinții ce slujesc în biserica ce are hramul Sfintei Mar Varvara. Domnule profesor, pentru început aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre drumul care va a adus aici unde sunteți acum. Înțeleg că nu mă întrebați despre drumul pe care l-am făcut de la București în înspre Valea Jiului, la Petroșani, și mai degrabă că mă întrebați despre drumul meu existențial. Biografic vorbind, nu sunt cel mai potrivit să vorbesc despre ce a însemnat și ce înseamnă viața mea, dar despre uh, decizia pe care am luat-o într-o bună zi de a nu mai face ceea ce făcusem, deși n-am regretat și nu regret deloc, Adică am spus și spun adesea că eu mi-am câștigat existența de pe urma Condeiului. Am fost gazetar mai cu seamă după 1990, atunci când am înțeles că semenii mei nu prea cunoșteau nici măcar sensul și înțelesul cuvântului democrație. Dar în ceea ce însemna deschiderea care le stătea în față cu titlul de libertate. Și atunci mi-am zis: Dacă Dumnezeu a făcut astfel încât la mine să existe un post de cunoștințe, voi face pasul astfel încât să pot să le fiu de folos cu ceea ce știam cât știam. Așa m-am îndreptat eu către gazetărie. A fost o perioadă cu totul și cu totul deosebită. A fost o perioadă, întâi de toate, de pionerat. Făceam transferul de la ceea ce însemnase presa comunistă la ceea ce însemna o presă liberă. Și toate aceste translări, sigur că au și stângăcii și neajunsuri, se produc și erori dar uh, Dumnezeu mi-a făcut parte și m a făcut parte uh, din acele redacții care au scris și au făcut istorie. Am făcut parte din uh, uh, echipa săptămânalului Zigzag, acel săptămânal care a făcut la propriu istorie de presă, în sensul că, Țări cu mare tradiție în ale jurnalisticii nu reușiseră să atingă tiraje de 750.000 sau 800.000 pe săptămână, așa cum se întâmpla cu zigzagul. În condițiile în care în aceeași perioadă existau peste 50 de titluri de gazete, fusese o explozie de, de titluri se înființau uneori săptămânal câte trei, patru gazete. Am avut șansa de la Dumnezeu să pun bazele și să conduc primele posturi de radio private din România, respectiv fan radio și mai târziu Tinerama, după ce Europa Liberă s-a desfințat, eu lucram deja cu Max Bănuș, care fusese la rândul său unul dintre oamenii de bază ai Europei Libere. El și-a dorit, evident, să facă radio, mi-a propus, pentru că lucram în redacția săptămânanului Tinerama, dar eram și redactor șef al primului post de radio independent, așa cum am zis, privat, fan radio. Și mi-a propus, eu am acceptat și am început să facem radio tinerama. Acum mă apropii și mai mult de răspunsul pe care probabil că îl așteptați sau îl viza întrebarea dumneavoastră, și anume acela privind apropierea mea de biserică și de Dumnezeu. Din viața mea n-a lipsit niciodată Dumnezeu, pentru că m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi cu o practică obișnuită. Dacă obișnuită se poate chema practica aceasta de a fi participant la Sfânta Liturghie o dată pe săptămână sau de două sau de trei ori atunci când în timpul săptămânii sunt și alte praznice sau sărbători. Creștinul, după mine, așa cât înțeleg eu lucrurile, creștinul ortodox ar trebui să rămână în starea de liturgie, să trăiască liturgic. Mai că nu există practica aceasta și nu există pentru că nu există deprinderea și nu există deprinderea pentru că nu sunt prea mulți cei care să se aplece cu atenție suficientă și să-i obișnească pe oameni să trăiască liturgic. Din viața mea, așadar, n-a lipsit Dumnezeu, dar mergeam de asemenea șterpelindu-mi din propria viață câte o insulă de timp în care să mă duc la biserică, la marile sărbători și din când în când în timpul anului la câte o sfântă liturgie. Eu nu m-am îndreptat, Domnul Dragotesc, către Dumnezeu și către Biserică determinată de vreo criză, de vreo suferință, de vreo neajuns. Am spus asta și nu voi pregeta să repet și acum în dialogul acesta pe care îl purtăm noi. Eu m-am îndreptat către Dumnezeu coborând de pe val, de pe valul societății m-a răsfățat Dumnezeu cu recunoaștere profesională, cu e, bucurii e, materiale, cu leafă bună, cu călătorii, cu recunoaștere. Nu-mi lipsea nimic, aparent, și totuși simțeam că nu era nici de cum deplin, plin împlinită viața mea. Și căutând să-mi răspund ce lipsește totuși, am înțeles lesne și repede. Lipsea prietenia mea cu Dumnezeu. Lipsea Dumnezeu din viața mea, pentru că atunci când iubești pe cineva, atunci când în pe o prietenie cu cineva, îți dorești să te întâlnești cât mai mult, cât mai des și să te bucuri și să te împărtășești de dragostea celuilalt. Trebuie să vă spun într-o paranteză că aveam o emisiune maraton. Începea vineri la ora 18 și se isprăvea sâmbătă la ora 6 dimineața era o emisiune în direct toată noaptea. Din punctele fierbințe ale capitalei, începând cu gara, acolo unde este un trafic și tot timpul se întâmplă ceva, Spitalul, spitalele, pentru că nu mai era un singur spital de urgență, ci deveniseră încă două spitale deveniseră de urgență, deci spitalele de urgență, morga, stațiile de taxi, apăruse cluburile de noapte, peste tot aveam reporteri, aveam oameni care transmiteau în direct din aceste puncte și, desigur, ceea ce se întâmpla în studio, unde aveam invitați în timpul nopții. Cred că vă este lesne să înțelegeți și să acceptați că erau pe recepție în fiecare noapte mai mulți ascultători decât aveam în, în fiecare noapte de vineri aveam mai mulți ascultători decât aveam în timpul celorlalte zile. Era foarte ascultată această emisiune așa se face că Paul Grigoriu a preluat ideea și au făcut și ei o emisiune nu de toată noaptea de 4 sau de 5 ceasuri, mi se pare că era emisiunea lor, pentru că au realizat că era o emisiune de succes. Și eu m-am bucurat că au împrumutat ideea. Am vorbit despre această emisiune pentru ca să vă spun că acest maraton live începea cu slujba de vecernie, înregistrată la Biserica Sfântul Silvestru, unde am poposit cu numai o săptămână înainte de a veni în Valea Jiului, având o prelegere chiar în Biserica Sfântul Silvestru. Și dacă mi-ați îngăduit o paranteză, aș spune că a fost o emoție cu totul specială, gândindu-mă la faptul că am intrat în biserica aceea acum 40 de ani și zeci de ani m-am bucurat să ajung acolo și să ascult cu ardoare și mă străduiesc ca de data aceasta cuvântul să aibă încărcătura reală, să ascult așadar cu ardoare cuvântul părintelui Constantin Galeriu și al părintelui Nicolae Bordașiu, supraviețuitor al temnițelor comuniste, fost membru al grupării Rugul Aprins. De data aceasta, părintele Nicolae Bordașiu mi-a fost gazdă și a prezentat, a prefațat întâlnirea și prelegerea pe care am ținut-o. A fost o biserică plină cu oameni care m-au primit cu atâta dragoste și cu atâta bucurie astfel încât le-am și spus o să mi se facă dor de îndată ce voi trece pragul bisericii de dumneavoastră." voastră. Așadar, slujba de vecenii era înregistrată la Biserica Sfântul Silvestru pe care o difuzam la des în deschiderea emisiunii și sprăveam emisiunea aceea dimineața cu slujba de utrenie înregistrată la Biserica Sfânta Vineri din București. Au existat comentarii la vremea aceea, nemulțumiți, chiar din cadrul radioului, nu n-aveau încotro pentru că era managerul și nu își puteau îngădui foarte multe, eh, nici măcar în materie de comentarii. Dar întrebări existau, de aceea asta, suntem la mănăstire, suntem la biserică, o emisiune care începe cu slujba de vecernie și se termină cu slujba de otrenie. Pe mine mă bucura și mă odihnea lucrul acesta. Am povestit tot ce am povestit pentru ca să argumentez faptul că preocuparea, dorința și prezența lui Dumnezeu era în viața mea. Mai că într-o bună zi am luat această hotărâre să nu mai fac nimic din ceea ce am făcut, și să încerc altceva. Și m-am și oprit. Aș vrea să nu și închipuie cineva dintre cei care ne urmăresc, că a fost simplu. Urma să vă întreb dacă a fost o trecere brutală sau o trecere armonioasă. Cum ați reușit să faceți pasul din studioul de radio înspre biserică de această dată mult mai hotărât decât o făcuse până atunci. Întâi de toate a fost mai dificil să mă retrag din toate cele multe pe care le făceam la data respectivă. Pot folosi de data aceasta motivat expresia eram prezent și făceam parte din multe comisii și comitete. Eram președintele Uniunii Jurnaliștilor Europeni, predam la facultate, scriam, colaboram la mai multe gazete, eram colaboratorii inclusiv la Lumea Liberă de la New York, aveam o transmisiune în direct în fiecare săptămână la 2CV, aveam două intervenții pe săptămână la BBC. E, erau multe, numai că nu mi-am pus niciodată problema și nu m-am gândit că ar putea să-mi fie mai greu să mă extrag din toate cele din care făceam parte, decât mă instalasem. Însă, nu aceasta a fost dificultatea, cât faptul că trebuia să am în vedere că această retragere să nu păgubească pe nimeni și mai cu seamă să nu fac un deserviciu bisericii. Adică trebuie exista riscul ca unii dintre cei mulți care mă cunoșteau să ne gândim mai la faptul că aveam 140-150 de studenți pe an, dar erau sute de mii de ascultători, sute de mii de cititori. Ar fi putut ca o parte dintre aceștia, se ridice degetul și se zică că omul acesta a fost normal până acum un timp în urmă. A avut o slujbă și nu una oarecare, avea bani, pe cum am spus mai devreme și recunoaștere, și iată ce i-a făcut Biserica. L-a rupt din toate acestea și iată ce a făcut. Pentru că eu am luat decizia și asta trebuie să spunem telespectatorilor uh, dumneavoastră uh, pe principiul au ce au tnihil sau totul, sau nimic. Un principiu care m-a calăuzit uh, în viață. Eu am luat decizia să mă îndrept cu totul în direcția aceasta. E adevărat că nici nu mă mai odihnam pe deplin în ceea ce făceam. Nu mai simțeam că sunt cu adevărat util semenilor mei din perspectiva comunicării, din perspectiva jurnalisticii. Și mai apoi înțelesem că nu îmi ajungea timpul pentru ca să pot recupera ceea ce pierdusem. Adică să mă aplec asupra studiului, lecturilor, Vizitor, vizitelor pe care îmi doream să le fac la mare, marilor duhovnici, să mă întâlnesc cu ei, călătoriile în Sfântul Munte, rămânând ancorat în toate cele pe care le făceam, n-aș fi putut să fac nimic din toate acestea. Și atunci am luat decizia și am început să mă retrag încetul cu încetul din toate cele pe care le făceam și a apărut ca o ofertă examinatorie din partea lui Dumnezeu, un american care venea cu intenția de a pune bazele celui mai mare trust de presă din România, cu totul autarhic, adică cu televiziune, cu vreo trei posturi de radio, cu multe publicații, ceea ce mai târziu s-a și întâmplat de altfel, nu cu mine, ci cu alții, Trustul, celebrul Trust Pro, primul american care a venit cu această intenție în România, cu mine a tratat o lungă perioadă de vreme. Eu vă mărturisesc că am fost onest de la bun început cu omul acesta și i-am spus că eu nu mai intenționez să fac nimic din cele pe care le-am făcut, că vreau să mă retrag. Iar el înțelegea că asta este o strategie de negociere. Și mai punea acolo câteva sute de dolari, îmi mai prezenta niște avantaje, mai amâna întâlnirile noastre, mă mai arăși la o cină sau la un prânz și arăși mai discutam și iarăși îmi mai propunea încă vreo câteva sute de dolari. Dacă aș fi spus atunci, public, așa cum s-a spus ulterior, adică Sorin roșca Castănescu a scris un editorial plecând de la această idee, spunând explicit acolo că atunci când am aflat că Cornel Constantin Ciomânsgă a hotărât să se retragă la monastirii în condițiile în care avea o ofertă uriașă, financiar vorbind, pentru că, din această perspectivă, se cântăresc lucrurile în primă și ultimă instanță, spunea Roș Castănescu, am crezut că a înnebunit. Iar eu l-am completat ulterior și spun și astăzi în această discuție noastră, probabil că așa se și întâmplase dar mi-aș dori, domnule Drăgătesc, să nebunească cât mai mulți semeni de ai mei în felul acesta. Și dau slavă bunului lui Dumnezeu că, deși mi-a pus în față oferta aceasta, examinându-mă, mi-a dat și puterea să spun nu până la capăt și să nu mă las atras de nimic din ceea ce ar fi putut să mă întoarcă din drum. Domnule profesor, a fost o întoarcere nu a mortului acasă, a unui om care era un drum până la urmă de urmat, poate, din punct de vedere profesional, însă greșit. A fost această decizie a dumneavoastră o întoarcere în normalitate pentru că, spuneați, mulți dintre cititori, dintre ascultători, dintre oamenii cu care intrați în uh, contact, inclusiv acest mare editorialist, uh, au spus că ați înnebunit. De fapt, tocmai vă însănătoșiți, pentru că nimeni nu fixase normalitatea. De aceea am și adăugat la sfârșit, mi-aș dori ca uh, în felul acesta să nebunească cât mai mulți adică să înnebunească de dorul lui Dumnezeu. A fost, cred că, într-adevăr, o, o așezare pe cât am putut eu, cu toate neputințele mele, să mă așez în normalitatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă această normalitate? Așa cum o înțeleg eu, termenul în sine izvorăște din faptul că Dumnezeu ne-a pus la îndemână o sumă întreagă de legi și de norme pentru ca să ne fie nouă lesnicioasă trecerea prin valea aceasta a suspinelor care este viața. Dacă noi ne-am raportat din punct de vedere existențial, din punct de vedere uman, familial, ne-am raportat la normele acestea ale Lui Dumnezeu, am cunoaște cu adevărat normalitatea. Aceasta este normalitatea. Și când spun normalitate, înțeleg că aceasta este normalitatea și în ceea ce privește pe omul normal și comunitatea normală și societatea normală. Ați spus... În prima parte a formulării întrebării dumneavoastră, accentul pe ideea întoarcerii mortului acasă, ducând cumva lucrurile din punct de vedere ideatic către titlul recentei mele cărți, Se întorc morții acasă, care face de altfel și justifică sau este pretextul întâlnirii noastre de astăzi și de zilele acestea în Valea Jiului. Dar și pretextul unei lungi călătorii în ceea ce mă privește, călătoresc din data de 27 iunie, în 23 iunie a fost lansarea cărții la Biblioteca Națională din București, iar începând cu data de 27 iunie am început o lungă și nu simplă călătorie în 40 de orașe din România, Spun în întâlnirile pe care le-am avut cu cititorii că nu știu și nu este doar o joacă de cuvinte sau o joacă de, de idee, nu știu realmente cine pe cine duce, nu știu dacă eu duc această carte către cititori sau ea mă duce pe mine spre a-mi da, spre a-mi restitui uh, bucuria întâlnirii cu cititorii. Pentru că eu cred că toți scriitorii își doresc în lungile lor perioade de frământare sau de gestația cărților lor, își doresc să știe care vor fi cititorii și cum vor arăta ei, cum vor arăta cei care se vor fi bucurat de un cuvânt anume care l-a luptat, care nu, nu i-a dat pace, nu l-a odihnit uneori săptămâni sau poate chiar luni de zile și când în sfârșit l-a descoperit și este cel bun, cel potrivit, <coughs> sigur că se întreabă cine, câți cititori vor fi aceia sau cum vor fi arătând acei cititori care se vor fi bucurat de cuvântul acesta sau de propoziția aceasta sau de fraza asta. Și Dumnezeu mi-a făcut parte în aceste călătorii să mă întâlnesc cu cititorii mei și să mă bucur de aceste întâlniri. Revin pentru ca să închid totuși pe răspuns la întrebarea noastră punctuală. A fost o decizie care viza ruperea ritmului în care mă aflam și o dedicație de plină, pentru ca să pot obține ceea ce înțelesesem lesne, că altfel nu pot obține. În, nu putem opera nici măcar, vedeți, se apucă unul dintre semenele noștri de taximetrie. Nu pot fi și taximetriști, și templari, Pentru că, sigur, pe una dintre ele o vor rata. Există o vorbă pentru că suntem în Sfânta Biserică, să fiu iertat, există o vorbă, nu pot să fii și popă și clopotar. Nu pot sluji la 200. Da. E, și pentru că am pronunțat cuvântul popă, e, aș vrea să precizez faptul că nu îl rostesc niciodată din perspectiva peorativă așa cum se întâmplă să circule uneori. Caut să-l folosesc din rigoare terminologică, din perspectiva rigorii terminologice, adică popă vine de la ideea de pop, de sprijin. Popul era cel care era în mijlocul comunității și care atunci când îi era greu comunității, comunitatea se sprijinea pe el, pe cuvântul lui, pe intervenția lui, pe sfatul lui, de aici vine uh, termenul de pop pop. Mergând înspre cele două cărți uh, citite de uh, atâtea sute de mii de uh, oameni, uh, lucrarea și uh, se întorc morții acasă, aș vrea să uh, facem uh, o trecere, din păcate timpul nu ne îngăduie foarte mult prin lucrarea profesorului Cornel Ciomâzg, apoi să ne întoarcem odată cu morții acasă și să vorbim despre această carte care face și profilul torționarului este foarte important pentru că în România s-a scris foarte mult despre cei care au fost martirizați în temnițele comuniste, despre oameni sfinți, precum Valeriu Gafencu, precum Ioan Ianolide, precum Bordeianu, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca și mulți alții, însă foarte puțin despre torționarii aceste figurie, a căror emblema este sigur Eugen Țurcanu. Se întorc morții acasă, scoate la lumină, această hidoșenie prin dragoste. Însă, cei care ați citit cartea știți despre ce vorbești, cei nu, cei care nu ați citit-o veți descoperi citind-o. Ce înseamnă însă lucrarea? Această carte despre care se spune că este cel mai citit roman, așa a fost încadrat de după 1989 spun în întâlnirile acelea despre care am amintit mai devreme că aceste cărți ale mele sunt uh, uh, niște secvențe ale unei realități în extremis. Decupesc și împrumut de la realitate aceste subiecte. În aceste două cărți le-am uh, tratat din această perspectivă literară, epică, nu știu ce se va întâmpla cu celelalte dacă îmi va ajuta Dumnezeu să le scriu, dar subiectele cărților mele sunt subiecte, repet, împrumutate de la realitate. În lucrarea am plecat de la un caz cu totul și cu totul special, o mamă care și-a claustrat fica într-un grajd, în realitate, 25 de ani, în cartea mea, numai 18, am îmblânzit și spun și asta în aceste întâlniri, am îmblânzit un pic realitatea, părându-mi se mai greu de acceptat din punctul de vedere al cititorului ideea de a fi stat cineva claustrat 25 de ani. A intrat o copilă la... 17 ani și câteva luni și a ieșit o ființă matură din uh, această suplicială claustrare. Trăind o experiență cu totul și cu totul, repet, deosebită, uh, Johanna, căci așa se numește personajul din prima carte, așa s-a numit și persoana care a trăit experiența. Cazul s-a petrecut în Comuna Ostra, județul Suceava. Am scris în 1990 despre el, a existat un reportaj la televiziune despre cazul acesta, secvențial, scurt, dar care a marcat subiectul în sine. Eu m-am adâncit în documentarea lui, astfel încât să poate să mă ajute la scrierea cărții. O bună bucată de vreme, poate că o trăime din timpul pe care l-a petrecut Ioana în condițiile acelea de claustrare, a fost nevoită să suporte regulile pe care le stabilise mama sa. Îi aducea din când în când și introducea pe un geam al grajdului apă și mâncare. Posibilitatea de închidere, deci blocarea ușii, fiind la dispoziția mamei. După un timp însă, Dumnezeu a făcut ca Ioana să înțeleagă lucrurile dintr-o cu tot o altă perspectivă și să schimbe sensul claustrăriei. Astfel încât, într-o bună zi, când mama sa s-a hotărât, să o elibereze și-a dat seama că Ioana n-a mai vrut să i Și-a încuiat ea, ușat de pe dinăuntru. Ne-ar fi foarte greu, pentru că ar fi mult, foarte mult de discutat, astfel încât să poată înțelege telespectatorii ce s-a întâmplat din punct de vedere spiritual, sufletește cu fata aceasta, cum a lucrat Dumnezeu cu ea, astfel încât să-și asume claustrarea din interior nedorind să mai iasă. Și în toată perioada cât a rămas acolo, cum a lucrat Dumnezeu cu ea, de ce i-a dat impulsul acesta de a rămâne acolo? Certe un lucru că pe decizia aceasta voluntară s-a ridicat o mare nevoitoare, care trăiește și la data aceasta când noi stăm de vorbă, este o pusnică. O cheamă Siluana, așa cum scriu și în carte. Ei i-am păstrat numele real în comparație cu e, pusnicii despre care vorbesc în aceeași carte lucrarea. Fac o dezvăluire e, foarte importantă care de altfel mi-a pus în față de la momentul în care am lansat cartea și până în ziua de astăzi, mereu și mereu o singură întrebare aproape obsedantă, dacă pusnicia aceea există cu adevărat, dacă locul acela există cu adevărat, iar eu am răspuns și răspund de fiecare dată că socotesc că este suficientă minciună în lumea aceasta pentru ca să vin și să mai sporesc și eu bagajul cu încă una de tipul acesta, susținând cum că există, dar adaug totodată că există în Biserica lui Hristos nevoitori cu asumații de nevoință mult mai aspre și mult mai mari decât au cei trei bătrâni despre care vorbesc eu în Cartea Lucrarea. Numai că nu îi cunoaștem, pentru că nu s-a scris despre ei. Mie mi-a făcut însă Dumnezeu parte să mă întâlnesc cu unii dintre ei. M-am întâlnit cu aceștia trei, dar m-am întâlnit și cu alții câțiva din alte spații. Am spus în conferința de aseară de la DEVA, poate vom vorbi și în seara asta, pentru că în felul acesta, iată, divulg faptul că suntem în această emisiune înainte de conferința care va avea loc aici, în Petroșani, în această seară. Repet, am spus și poate voi spune și în seara aceasta, că am avut șansa să cobor și să petrec o vreme printre cei care se nevoiesc în în Fricoșata Carulie, așa cum este numit locul de pusticie aspră a Sfântului Munte. Și acolo sunt cazuri de viețuitori și de ostenitori și de nevoitori, cu mult mai impresionante decât cei trei bătrâni despre care am scris eu. În lucrarea, Însă, nu sunt numai acești trei bătrâni, nu este numai Ioana personajul principal, așa cum nici în cea de-a doua carte nu sunt numai personajele principale, în jurul lor gravitează multe alte personaje pe care eu nu, nu le numesc prea simplu secundare, pentru că sunt personaje definitorii. Toate personajele care sunt mai puțin importante, e adevărat decât în cazul lucrării, decât cei trei pusnici despre care vorbesc mai mult și în felul acesta poate că devin mai importanți. Față de Iohana, care este într-adevăr, se situează în, în poziția personajului principal, dar tot prin faptul că mă aplec cu multă atenție asupra ei, dezvoltând, plecând de la ea, însă detalii și aici trebuie să spun lucrul acesta, cărțile mele nu urmăresc doar povestea. Povestea devine pretext, este chemarea, este apelul pe care îl fac cititorului spre a veni la o specie, să vină pe firul acesta roșu, pe firul epic, pe povestea din carte care pleacă din realitate, dar să vină și să se ospăteze din carte însă, din învățătură patristică, din decriptarea textelor scripturistice făcute tot de către unii dintre mari sfinți sau mari nevoitori, să-și ia de acolo după nevoie învățătura necesară sau înțelegerea necesară pentru anumite lucruri care se întâmplă în viața lor se întâmplă în care n-ar trebui să se întâmple sau se întâmplă rău sau să-și am învățătura pentru acele lucruri care nu se întâmplă și nu se întâmplă pentru că nu facem ceea ce ar trebui să facem pentru ca ele să se întâmple. În ceea ce privește cea de-a doua carte, se întorc morții acasă, aici subiectul este mult mai mult mai impresionant dar și mai accesibilă tratarea. Subiectul este unul despre care au scris și alți mari scritori, și mult mai bine decât mine, întâlnirea victimei cu călăul. Eu însă nu tratez subiectul din această perspectivă. Cartea mea se constituie într-un manual de bună viețuire, pentru că folosesc, așa cum spuneam cu numai câteva minute în urmă, folosesc mult text de învățătură patristică, mult text în formulă restitutivă, îl prezint atât pe Petre, fostul torționar, fostul anchetator devenit torționar și nu un anchetator oarecare și nu un torționar oarecare, îl folosesc ca pe un pretext, el devine până la capătul cărții pârghia care sprijină formula de pledoarie pentru schimbare, șansa pe care ne-o pune Dumnezeu tuturor la îndemână, șansa schimbării, oricărui, la îndemână oricărui om, la îndemână oricărei comunități și oricărei societăți, cu condiția ca omul, comunitatea respectiv societatea, să fie conștienți de schimbare și să vrea să se schimbe. Îi nu se întorc morți acasă, însă, repet, nu vorbesc numai despre torționar, nu vorbesc numai despre părintele Filip, omul lui Dumnezeu, cel care a cunoscut și a practicat până la sfârșitul vieții sale iubirea desăvârșită. Și-a dorit încă din tinerețe să o afle, să o descopere și a trăit cu această preocupare, repet, până a plecat la Domnul. Însă eu vorbesc în această carte și despre România. Despre o Românie necunoscută. Despre o Românie rău cunoscută. Despre o Românie nerecunoscută. Și despre o Românie cunoscută din perspectiva celor rău cunoscute. Vorbesc despre o Românie care ar trebui să ne bucure că este locul în care Dumnezeu a hotărât ca noi să venim și să ne bucurăm de lumină. O Românie în care s-au petrecut atâtea lucruri minunate și în care se petrec încă. O Românie despre care am convingerea că se va ridica din condiția ei de cenușăreasă și va păși majestos în istorie, arătându-le tuturor celor care astăzi o țin în condiție de umilință cine a fost și cine este cu adevărat.